området um, vi hade egentligen uh, lyckats få tag på innehållet i när bankkvacket i den, där den där boxen <laughs> efter mycket åk åkade fram och tillbaka. Um, och uh, det var en tjock krypterad bok med konton. Lite det ska vi se. Och några av alltså fotografier på diverse dokument. Mm. Uh, det här känns igen. Jag förstår hur det min anteckning? mina anteckningar. Ska ja. mm. uh, vi se, vi hade förstört farmen där det hela hände utan här större framgång där. Uh, så so, uh, sen kollade vi upp lite mer om uh, Richard och Jolanda Spensel. Richard Spensel som var död och Jolanda Spencer som var mindre död. Uh, vi det var mm. mm. mm. mm. mm. ah, ah, ah. Ja, Det var Vi ja. hittade lite andra äh, namn i filmtidningens arkiv tillsammans med Ruther äh, Spend och Ecuador. Mm. Hey. <här> Hej. <här> <här> <här> <här> Uh, ska vi se, jo, jag pratade med Jolanda Spetzel Som berättade att uh, mama, mama. Hon började berätta uh, Att hon uh, där begavs Med Bertrand Det är väldigt fantastiskt förändringar Det är våldsam, letarglisk och fyller Ehm yes, yes, yes. uh, Polis hade frågat om Etivaria och någonting som heter nektar Ehm uh, nu ska vi se. Jag fick också reda på att äh, Echeverria ägde två fastigheter, en i Highland Park samt den här och allting hände. Um, och att äh, Echeverria hade en revisor vid namn Abraham Buchwald. Efter den här undersökningen så upptäckte vi att äh, vi utifrån hotellet skulle bli en bil som spannade på oss som... Äh, lart som ålder på en Ja <laughs> är som vi brukar göra. Ja. Oh, precis. Det skulle vara nytt, märkland! Ja, fantastiskt! Fyck, <laughs> det är precis hur jag så Jag har ja, så var då äh, totalt och, och äh, ofina bara köpte därifrån också. Ja. Um. Konstigt. Nja. Men <laughs> boken med konton, det, det, det, det skiffredades. Okay. Det, det avkodades. <laughs> <laughs> det var också förord och försäljning genom anony ett anonymt nätverk. Det var något som kallades för el i fluid ounces. Och den här elverkade vara väldigt värdefullt. Vi letar rätt på Borskvall som hade en firma i downtown LA. Ehm och en bostad i Highland Park. Eh, Bokfaren sa att eh, det var en kyrka som tillbad en någonting som kallas för Golgoroth. Eh, det var något som kallas, hette George Ayers så, eh, som var professor som var expert på Gabrielle Ljur i London. Eh, Det De tillbad här Golgoroth i orger och eh, tog en dråk med en Nektar som visste ha varit var, Mer än sin viktig guld. Den var huvuddelen av inkomsten för kulten. Jag blev sur någon dag när polisen hade frågat. Och Buchwald smet undan den här ceremonin. Ehm. Så, så äh, Buchwald smet undan vid bästa tillfälle innan, det, innan skiten gick Ja, um, oh, oh just det. Och eh, Giacomo upptäckte också att han blev förföljd av eh, någon typ som han eh, smällde till lite och eh, upptäckte jobbar åt en eh, Captain Walker som i sin tur jobbade åt någon eh, big shot i Pasadena vid namn Tramell. Tramell var visst en av eh, Echeverias inre cirkel alldeles dag från Borsvald. Eh, så, det vi har att göra just nu är att kolla upp de spårspelare som eh, står i artikeln i samband med Etuvaira och Kutcher Spend. Att kolla upp den här George Ayers, eh, eh, eventuellt kolla upp lite här, om de här Tramell i Pasadena, som det skulle vara en farlig typ, och Etuvairas eh, hus i Highland Park. Har man missat någonting väsentligt? Nej, det tror vi så här. Victor, Victor Lars anteckning på den här uh, lydan. Vi bjuder förföljare på fika. De vill inte ha otacksamma typer. <tryck> <tryck> det var det som hände. No. <tryck> Nej, det fanns lite mer också. För de personliga... <tryck> <prov> det var personliga... ...komlig Jag kommer att styrt provforsklar. Ja. Och det var den 24. Det var den 2024. Ja, det, det var den 21 dag. Så det borde nu vara den 22 efter vi färmade där. Okay. Um, om vi är där, vi kommer inte ha vi på. Jag tror vi får en halv dag. Vade med sagt. Nej, den har ni uh, Sälvan åter till APD för att få om nekor. Och det var idag du uh, slog informationen nu den här flug. Och ni har att Buschvald idag också. Ja. Så det är nog snarare sen ge. eftermiddag. Sen eftermiddag är 25? Ja, okej. Men vi har sammanställt igen, eller? Mm. Ja, jag och professorna är väl på hotellet, Ja och håller på med biffinna till. Du är riktigt vad jag är. Du har varit på IPA i det och frågar. Ja, vi håller med ja med okay. och jag, vi jag håller på med du fick inte diktinjung någonting. Och jag håller och på det med, med bufflor. Inte så nu de kan teras alltså, och och så Men det kräver ganska mycket sprit. Ja. Ja. Det är bäst att kräver mycket sprit. Hej. Kan Highland Park. Ja, Nej, han sätter ner äh, en, en, en fin En nyalleri, en film. Ser mm. Hur långt har vi kommit med det arbetet då? Ja, det är färdigt. Det är färdigt. Det är för du har vila, för du jobbar hela natten och att rekrytera. Mm, Okej. Okay. Uh, och det är gjort. Sen behöver du vila. Ja, det var ett ytterligare speltekniskt effektivt sätt. Ja, det kanske du också är. Ja. Tidbingar är, Timbing är dag, dagen är dag i en pöl på golvet med <fây> en pöl av svetter och kaffe. <fây> <fây> <fây> Cover in yellow stains. <fây> The king in yellow mm. Mm. Det är jobbigt Lite snuvigt mm. Ja, ni har intervjuat Yolanda Ni skulle följa upp det andra leads Till Richard Spence kollegor Det fanns det några mm. Livtrådar mm. eh, George Eyes Var professor I UCLA mm. Och sen Lid ni har fått av Buschvald. George Hayes. Med skådespelare George Ayers det där huset i Highland Park som älte ägde och äh, Trammel i Pasadena. Och jag vet att det är Captain Walker också. Ja. Kanske ta det först ledet i för sig innan Tramell. Jag mm. älskar att ska nu. Men jag antar att det är samma stål där vi eller i den vandreflaskan det här in i varandra våldsamt. Ja? Ja, vad ska vi hitta på? Jag håll. Det har ju ett litet passadiner sen. Mm. Ja, jag är ju väldigt som på att pockar upp det här med Captain Walker och, och ta Jag tycker inte om att vara förföljd och vara vakt. Hur de? Tar jag på dem en gränspläsig. Det brukar av det. Är det. det är så först skickar vi en En korv vi kor ja. Som kommer ja. ja, att mistra hela Skickar vi en riktig korv Ja, de blir rädda Jag vill införa en ny avledande nu Så att vi inte bara har ett Eller exporterade Ja, det Och för att du fina osten Och sen upptäcker de att dina har den brinnade i din mitgugor Ja Förlåt mig, men för fräser oster? Den här är en det här Ja, Na, Nafalma <slut> med liksom. Ost. Du det i stokor Du gör det. <stut> <stut> <stut> du i det i Det finns ju hur som helst. Ja, tack. Den ska inte dra i. Vad du. det? Är <stut> <stut> <stut> <stut> <här> Men det gör hon så bra Men den här Captain Walk. Jag fick uppfattningen om var han var. Han ah, var 19. Nej, nej. En. En, Hanna som vart han hade använt sig av den de kattan. Allt låter ju den här posen. Kommer <laughs> det här ligga som sant på den här bokföringskoken? Ja, det är det. Så, så, det är Det äh, vet vi inte. Vad fick vi fram? Ja, det var en bokföring över den här näkta försäljningen. Ja, oh. det var den. det. De ja. näkta vet inte polisen någonting om. De vet inte ens vad det är. Hur kan de inte veta vad det är? På som det är ju riktigt dåliga poliser. Ja, alltså. Det sa jag ju inte till dem. Men jo, jag tänkte det. Det, <laughs> ja, det skulle kunna vara så att det är någon som har släppstöver där. Eller utav nivån och försvunnit någonstans. Ja. Jag är säker ja, ja. ja, på att polisen det var det. på oss då och frågade om just det. Ja, jag Eller... tror att det är läkemedel istället. Som kristallvatten och sånt. Ja, precis. De klassade ja. som... Det är en sak. Like pizza. Officiellt sett vet de inte om det där. Jag kollar på olika panna i polisen. Någon eller på Här har man inte behövt vara in i Nej, det är bara chockigt. Men jag är ju polis också. Jag Du är en skitpolis om mission. Men eh, vi skulle väl ta reda på vad det var som hände bara. Ja, i är det ju att hjälpa Janet Winston Rogers. Och om mm. hon skulle behöva vara För sin egen mm. säkerhet, tror inte det också? också. Ja, det, det är delvis. Vad alltså, var ninderland det och har ju anledningar på rolig... Mm. Rent tekniskt sett så här. Hade vi bara inte brytt oss och blandat oss i så hade det inte varit någon fara. Men <här> <här> nu vi liksom har stått och petat på jättebordet här, <här>, här. Så behöver hon oroa sig. <här> Jag tycker att vi bara skickar klart Telegram så säger det att han var involverad i en massa skit. Och nu behöver du oroa Och nu behöver du oroa dig som vi har frågat en massa. Ja, precis. Ja. Vill du att du ska fortsätta ta med uppdraget? Skicka pengar. Skicka pengar. <laughs> och vill <laughs> fyra aldrig <laughs> av dig mer. I vilket fall så kanske mm. någon borde, ändå borde sammanskriva någon form av rapport till vår uppdragsgivare. För att se mm. vad vi har hittat hittills. Ja det kan vi väl göra. Men det har vi en ganska klar bild av vad som hände. Norrish. Ja, men natten missar den. Han blev ju dödad av dem. han vi var inte vanda till den kulten. Ja, det var droger och sen blev massa skit med polisen och sen dog massa och var det var lite så då ingen kan ta sig att se. Det, det jag är förfret, helt enkelt Det ja. var vad jag kommer fram till. Titels och skicka via vanlig Sex drug fast stuff Balans. Mm -hmm. Nej, inget telegram. <laughs> jag tänkte att jag ville kunna bordera texten lite bara 3, 8, 12 sidor eller någonting sånt där och sen Ja, så är det ju professor ja. och äh, <här> Ja är ju ett givet förord ja, Och inte att det känner åtta ja. sidor det är sån Kan du glugga ja. dig lite i ögonen nu så. Nej. Jag tar dina glasöver. Mm. Så jag inte göra. Det är frågan om vi ska skicka med några av bilderna. Vad mm. fan vill vill ha det? Kanske hon de vill. Nej. Det Nej, jag tror inte. Det så, det så, vi inte Jag vi, vill inte vi göra det. Mm. Vi ja. fina foten också. Ja. Den kulten. Mm. Men Vi kan illustrera dem lite. Vi av dem. Stackkubbar. Visst, visst. Mm. Kanske jag somnar. Utklok nog. Och han tuggade på det. <laughs> det har du gjort jättelänge. länge. Mm. Mm. Nej, men det passar in den ja, som gäller ja. senare va? Vi måste ju nästan kolla upp enkätten. Uh, ja, men är det någon som är efter oss så måste vi ju jag kan kolla först. Äh, ja, är då. Kan ja. då, då måste vi väl prata med honom. Och och, äh, mm, jag ska fråga runt i. Åh, åtminstone, du får reda på vad det är från. Alltså du koda? Mm. vill, du koda? Mm. vill du kolla. Du har ju börjat eller något mm. kanske. Ja, det, det är det. Det pappersbit Det ska vi inte ha. För jag vet att du kommer att stoppa dem. Ja, is det. Mm, men vad det var eftermiddag nu? Är det någonting vi kan göra under kvällen eller ska vi bara... Jag tänkte tidbringa kvällen med att klåga runt på barer och alla sådana establishments. Captain Walker. Efter Captain Walker. Det låter klokt. Jag kan titta på att vara ensam i sig. Mm. Jag kan heller väl. Jag satt ju och funderade på <laughs> or I could take someone useful. <laughs> <laughs> ja, men ja. <laughs> jag, jag dem är med. mig. eller inte Jag vet inte riktigt om jag vill följa det här inte. Jag är lite är nog den bästa resursen i alla fall Ja, <laughs> Ja, jag kan förlömma händan till Plymat Så det bara Så varje här Det fungerar så avledande manöver Det har väl någonting ja, Det brinner, och det är frukt i den Han ja. kan vara fattar vilken avledande manöver Vilken hade kunnat låta bli rukta. Det är lika kört sköld. Mm. Mm. Det är lika kört Ding Det Ding, ding, ding, ding. <laughs> <här> <här> <du titta> <laughs> är det i är det det stål? <laughs> mm. Ja, nej. Mm. Black och... Um... Black och Jöf Det går i Och vi får i en fin chupet. Oh. Nej. Vi kanske skulle hitta någon fin restaurang. Det är bara De har ju bara varit på om man är rätt så bra mat. ja. Men Hotellet var äckligt. Och så finns det restaurang att Ja. Jo, mm. det är det. Vi är lite rädda på dem. Mm. Jag vill gå ut och äta. ja, ja. <laughs> Vad no. <laughs> förväntar du mig? Du ska <laughs> <bara bad. laughs> förvänta att du ska göra något i dagar av världen. Du ska göra något så rättigt. No, Mr. Bob, I expect you to die. Ja, titta sånade det går. No, this is not. expect you to die. Die. <laughs> ja, det finns gott om möjligheter här i downtown. Och det finns också gott om möjligheter till schabbiga... Ja, så det är... Prost som assen jag får där. Jag vet inte om det all är all-Hustralia Streetwise. Ja, så är det Street tråkigt twice. på nytt. Vi stanna på hotellet och ringa hem och sånt där. Ja, det kan vara klokt att hålla kontakt med sina... Ja, oh, det gjorde rits. jag innan vi gick ut. Ja, det. Jag lever. <laughs> jag lever i tar Jag lever i flivet. Jag Jag lever Jag lever Jag Alltså ingen sån där som man begav av, av utan... Oj, ja, är. går det? Alldeles vanlig bok. Ja. Jag har besök. Det är Nej, du ska inte i ett men du fick lite papper på, på munnen. Ja. <skratt> <Ja. skratt> oh, det är dropparna. <skratt> ja, oh, oh, det var det hård. Idag kom jag ihåg om tänka ja. på den här varmen. Ska du sätta det i bland den stora? På den? Jag får stänga på ska här. Hej och jag? Hej <skratt> Ja, tack tack. Ja. Det shabby shack. Det shabby shack. Yeah. Det borde vara Radio Shack. Här är en medgång en rökig bar på i gränd. Eh så utav har ni färdig klientel ut leter efter. Mhm. Stor dörrvakt står lägger på det. God kväll. Jag kommer lite halvt. Får man komma in? Mm. Uh, ja, kommer in. Ja, går vi in då? Ja. <laughs> Jag vet inte riktigt varför du börjar göra det. Det är ett litet minkasslås, så du är på väg in och tar kastringen. Vad är ett litet... det är ett litet fönsterlöst skjutsbar. Det är ett tiotal bord och stolar. Bar tio personer inne som sitter. Och tjockt med morgonkaffe. Jo ja. Baten mm. den spottade i glas och, och... Mm. Titta på frågorna på dig. Att beställer en dryck av starkt. Vad han höll upp Och, och så han så, något starkt. Nej, vad han ay. kan rönsa. Ja, Nej. Nej. <laughs> Du noterar ridande polisen ifrån en höstning. Woohoo, right Nej, äh, han hällde upp en Okej, jag skuttar lite på den och se, uh, säger sen att... Uh, uh, jag kanske kan hjälpa mig ja, med en sak för det är, det är någon, uh, någon typ i här uh, området uh, uh, som jag letar efter. Någon som går vid uh, namn uh, Captain Walker. Det är något namn som du känner igen Nej, jag har bara Johnny Walker yeah. <laughs> <laughs> Så nej, det är så det är då inget jag, eh. jag Skulle du kunna fråga grabbarna där nere i hörnet Det sitter tre män där och, och pratar och John känner till det mesta som händer här omkring okay. Ja, kanske det Diskutera nästa jobb Sitta i en bil utanför ett hotell Titta efter folk mm. <laughs> De har en fruktkorg Jag sig Ja, visst över till det Borde i de hörde då mm. De tystna trakter ja, Det här... är som en skugga På afton, mina herrar Jag har, jag har hört att ni, som, äh, ni känner Alla som är värda att känna de här trakterna Mm. Den är så frågan. Mm. Bara en uh, besökare här i stan. We're so du you're know. not there. <laughs> min dammin uh, min dammin Jacka, ok. Jag uh, är inte uh, intresserad av att träffa en uh, viss herrre som jag har hört agerar i de här trakterna. En herrre som går vid tittal som kallas Captain Walker. Mm. Är det någon som eh, ni känner igen? Nej, det blir ingen vi. Jag har talat om den. Säsong istället. Kan... Har du på Säsong. Är du säker på det? Nej, det är inte alls tror att 1 Tror du att, uh, min, uh, tror du att uh, min vän uh, Mr. President här kanske får det att minnas lite? <laughs> ja, vänta Ja, vi ja. klarar lite, eller vad säger ni grabbar? Det här presidenten hade visst en tvillingbror också. Ja, ja. Det är Washington. <laughs> ja, ja, ja. Captain Walker. Ja, nu... nästan en liten uh, legend. I... Inte här kanske, men East, east Side. Uh, kommit upp sig i världen kan man säga. Jobbar väl borta i Pasadena nu, tror jag. Aha, ja, ja. Pasadena för ett länge nu men Pasadena ah? jag har hört att uh, någon annan som jobbar i Pasadena eller, eller, eller vad heter han trapet <laughs> <Trubble>. <NFT> något travel. Ja oh, just det som var det kanske oh, jag det, jag har, det, ja du säger han han är Nej. Nej jag har knappt jag utnu tog man tag sen så kat då Ja du börjar nämna att frilägga bara. Ja, det ja, ja. ja, blev han som kände. Nej, skicklig på det han gör kan man <laughs> säga. Ihärdig noggrann inom sitt gebit. Mm. Han, ja, affärsmannen förstår jag att han har. Ja, en framgångsrik sådan. Hade ett evigt gäng då. Men det har var inte kvar för en gång så jag hörde någonting om. Varför det för gäng? Ja det var inte gäng han hade. Han var kapten. Mm. Ah, okay. kapten. Mm. Ja, mm. <laughs> <laughs> var Men, Men, äh, han var kapten. Kapten. Klarkapen. Arr! Det Ja, Ja, Jag hörde att han Jag hörde att han kanske Blev inblandad i några typer Innan han försvann Ja, riktigt skumma typer. Ja, det hör väl till affärerna här Skumma Ja, när jag pratar Det är riktigt såhär jag så uh. yes yes uh. ja. ja är ju... Det är kul för han <laughs> Nej, På den tiden så är han på Det vanliga mm. Jag skyddar verksamhet Folkets man Och med sig, med Våldsamma uttav Vet, att, vet om man jobbar för någon som heter Chevalier? I... <snar> Nej, det är inte jag inte Nej. Båden han har, uh... mm -hmm. <snar> har Vad är det man kan Vad är En uh, annan round för de boys. <snar> Då <laughs> Tar vi den fina whisky som ah, är är Det har Ja. Men spinn ja. <laughs> ja. ja. det är bara klart ja. det är Det, är <laughs> <laughs> det är med är med. Samma effekt. Men konstiga avlagringar i öl och i <laughs> <precis. laughs> Kanske kallar lite mindre läkevård bara en länge. Jag har ju var så jäkla mm. det var det. lite muntrare nu mm. i alla fall. Då. <laughs> <laughs> någon är till och med. Du verkar ju vara en... trivialt, inte sådan något, guldt, icserad, förstås, alltså ett här... nätverk om jag säger så blint, ja, det... familjeföretag, ja, det, det, ja, visst, vi har, familjen har det, det är ganska framgångsrikt företag på östkusten, förstår du? Ja, ja, bra, tuller, tuller, tuller, men, Men ja. Ja. jag är bara här på, på besök så, så, så det... ett par tusen anställda Fruktansvärt Ja, på tusen anställda. för det. Todas... Ja, före. Ja. Först in sist ut. Eh Nej, men jag kommer, jag kommer inte få nånting mer att fråga. Mm. Torka nästa, den kan till livet. Ja, det är det första man Det är också den Det är mycket äcklare Konstigt. Vi behöver få kontakt med Captain Walker, vet du, Harlin? Vet ni det, eller vet ni bara att han är i Passadin och en snitt? Nej, så, så, vi har inte sett han på länge, men nu... Sist vi hörde så jobbar han uppe i Passadin, mm. Nej. Jag fråga där. Det är, full, det är inget område bredvid, som vi, vi frekventerar. Passarskopet mm. i Ljungipatrullens Jag mm. <laughs> Nej, tackar herrarna för den trevliga pratstunden och sen... Oh, mm -hmm. ja. Det här är jobbigt en ja. Men ja. Och ni hittar ju en julen gåsen. Ja, ja, det, det, det är Ser gott, ja. <laughs> men det är fullbelagt Det här. Det är fullbelagt här kväll. Måste väl det två år förväg? För ja, ja, det är blir... tråkigt. Ja, vi har ett mycket, mycket stort så som har kommit att bli på. Jaha, ja. Inte ens en liten uh, undanskynd plats. Ja, fyra personer. Mm. Ja, men bästa är det. Ja, ja, men... <laughs> vi hade ju tänkt oss upp obscenar mängder. Obscenar mängder, <laughs> mängder, mängder. <laughs> ja, <visst. laughs> Men Vad men det är det att ni har? <laughs> ja, Jaha, jag ska jag ska inte bli Vi ser, så vi är fyra personer ut. Jag skulle ha skrivit så så så så här mit, mit, mitt mitt Det är här borta vid, uh, Vina, Vi gör upp. Ja, ja, ja, ja. Men det är 4. Ja, jag. Det är ju Vi bok Vi sitter precis framför dörrarna. Ja. Mycket praktiskt placerat här vid Ja. Ja. Ja. ja, vi slår, vi slår ner oss och ja. beställer in drink och sen så läser vi med det. Det här är high-end. Det är verkligen topp. Topp-dyr mm. top i alla fall. Det kommer att vara ansträngande antagligen, men det kan vara värt. Det är en gångs Vi skickar räkning upp till uppgångsidan. Ja, vi eh, skickar den till kapten Wåker. Ja, det sitter ett så stort sällskap och skålar blatt Vi är inte längre bort längre De... bort Det är trevligt Någon man vill känna igen Ja, det är möjligt att man känner igen någon av dem Det skulle vara en motion i restauranget Vad gilligt det ska göra det Stryker <tryck> han från vänlistan direkt nu Unfriend on Facebook Unfollow på ihop ett skit Viktor som növös i Dessa kretsar känner ju omedelbart igen Olivia Clarendon, filmstjärnan Jag vet inte det var någon av namnen som hittade Timtingen som verkar vara där i sällskap med, med massa folk. Förresten, jag glömde lägga till första anteckning på en 20 fjärde för Victor Larch är, Victor Larch är i ugor. det var en, Det var en understräckning, skulle jag kanske till just den dagen bara. En belag. det rätt kul. Would it was <coughs> <pleasant>? a oh. <coughs> <skratt> Jaha, det var ju hon Var hon med där på de här ågren också? Mm, jo, jag men, bestämt menas med det Ja, men hon ja, men... har ju bestämt att jag måste gå fram och helst <skratt> Ja, det ja, är säkert att jag ska... <skratt> ja, ja, jag har nu också Döpt om det här stället i, i Från gillade gåsen till gillade gösen <skratt> <skratt> <skratt> Same, same Vart som vart? Var det alla allt fem där? Nej, nej. Vi är ja, bara 1, 2, 3, 3. Hela mm. inte med, he, he, he, <laughs> <level one laughs> med. Jag okay, ja. Om vi vill, Om jag, vi vill så får vi går jag med så vi, Ja men då är vi kanske med och... Annars ja, alltså, ni får sitta på återet själva Vi tog ju med er att vi ska gå i är oduglig <laughs> <laughs> Nej men då är vi väl med då vi är Äta måste man ju ja. ja Vi sa att vi går till en fin restaurang som omväxling ja, ja i så fall Ja Ja, men jag är inne på det där rucket. Breds ja. <här> kan ni få någon sjukdom. Ja, veta lite, Harry. Skulle vi egentligen prata med. Ja, ah, det skulle vi egentligen, men hur gör vi det på det sättet? Ja, ska vi göra en avledning det, va? Det? Det ja, det det nu startar en eld i sjukdomen. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Gå sedan fram till bilen och erbjuda honom... Erbjuda honom en korg med god sak, utopstecken. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Jag skrev att det är väldigt för att vi var på det här vi skulle leta i något jävla arkiv men jag har inget sökat att vända så Det står det. Sånt hur var det här hamn som använda Jag har det. Jag har han hade Han hade ett orstbord eller han hade Vi står med Ja. nej men hur ska vi tackla det? Några förslag här? Klampar fram till henne i mitt där slaget och jag Brukar inte du vara med i orgie <laughs> Ja, det låter som Victor Larch Kanske inte så smidigt inte så smidigt ja, det låter också som mycket Larch Ja Vi kan ju för sig skicka fram lite Larch Och se vad som händer <laughs> Jag är inte så känd som henne Nej, det är du inte tyvärr Att, det är inte så att Fra Wolle är en liten här uh, Nej, inte, inte så. Nej. nej. Du tittar bara på den här oj. nya. Du kommer det Oj slå? Uh, tysk kvalitetsfilm, tittar du på? på tiden. Ja, precis. Tja! Ja. <laughs> okay. Det här är alltså ett sällskap där ni ser att det är, hon är ju fixfiguren i det här sällskapet. Fiskvis. Filmstjärna, Alltså världsberömd filmstjärna. Mm gissningsvis Just det kollegor eller någon annan i ja, filmindustrin som ja. det är så rätt det är. Mm. mm. Ja. vi frågar shit så att säga är det inte lite klärren som sitter överallt här på. Jag ju just det. Jag har faktiskt den här. Ja då död då. Ja. ja. Inte. Ja, Atari. Mm. Ja, vi är mycket stolta över att skämma väljer gynna eller Det ska skulle det ge ursyn. Jo, whatever jag want to do. Men vill ni något beställa Ja, vi något inte dit med någonstans mitt emellan där i alla Det och 18. men vi drar på lite med rikat. So ja, jag, jag det kan jag? Det är s in det där klock. Mm, ja, det blir <laughs> vi måste ju ha någonting som eh, grill eh, flamberas vid bordet. Annars går det ju inte. <laughs> ja, <Jo, naturligtvis>. vet <laughs> Eld vill vi ha. Absolut. <laughs> <laughs> ja, vi har ju det En ljus. Jag gillar det ju sån här så här paradrätt. Ja, sån här steak flambé kan ni ju. Nej, ja, ja, ja. nej. Kom in då. Och är så jag på Nej men kan bli bra. Då är frågan, hur ska vi då få prata med henne? Vill vi prata med henne? Ja. Vad vill vi nej. Kanske inte. Och vad kan vi möjligtvis få ut av det? Hon känner ju egentligen bara till... till... Jo, hon kanske ju till drogen. Jo, men vi vet ju att drogen i sig. Så. <hör> <hör> hon vet ju med att hon har varit med. Men hon känner säkert inte till... Alltså... Var inte hon med på något foto också? Mm. Ja, och jag tror hon är foto. Nej, men ni, hon var ju med i eh, sådana här skralletidningsartiklar om att hon var på fester. Men har inte sett den på en Jag Nej, det är nog inte det. Var det inte så att typ alla på foton, på, foton, man på foton, med flesta med foton hade masker och grejer också. så. Kommer det var ju, så, det var ju någonting som kan lägga ner. Många av dem det Hon kan vara på foton, men... Uh... Ja, måste vi ju ta av mina kläderna! <that> jag vet <får> inte... <that> jag det. inte. Har gjort några Ja Fast om behöver inte veta ju för sig att eh, jag tror hon är att hon eh, fel. Nej men att vi inte vet att hon är med på något så fotorna. Vi har bara att vi inte vet? <friär> ja, precis. <friär> och <Hon> vi <friär> vet att vi. <friär> <Ja>. <friär> Ska du bluff <friär> Ja. Är det någon som är du. du, du, du, du, du, du, du. Ja, Troligtvis är en som, det, det inte du det. Bluff. Nej det kan inte inte. Då måste du vara någon typ av hey. interperson. Eller eller, um. Nej, jag är inte bra på det heller. Nej, ja, det är du ingen. Mm. Uh, nej, Säsångs, de det finns ja. inte. Jag vill inte vara en av skälen Jag, men ett, redan, jag vi har lyckor och larms, eller har ni andra också i Credit Rig. Jag har sex. Jag har 20. Mm. Mm. är tjugo. Mitt sådär är jättehögt. Sju är rätt högt. Det var ju rätt högt Ja, ja det var en till ett som får ha Jag har, jag har inte jämfört med Minnesens Trouble som är på topp <laughs> <laughs> nej, nej, nej, men Alltså, credit rating på 7 är högt då ja. Ja. var hög också Först att det var 6 var fast tror jag vill... Med en sådan credit rating så har du Om inte en vän så säkerligen En vän till en vän i får mm, Ja, ja, jo. Som ja Som skulle kunna vara en min samlända Ja, ja Ja, mm, mm. <här> oh, men det är så jag skulle kunna säga att Åh, uh, men du har ju så mycket talat dig ser att... Ja, blir uh, spända Kanske det inte så sikt Då jag Är inte verkligen <här> intresserade av att prata med Det känns som... Det är just nu menar jag Vad var idén för en få ett Om man ska studera <här> för någonting <här> och inte Vafat Det det Vafat i skoj Du har så äckligt mycket nu det är ju spännande. Jag kan ju halka för För jag säker på att uh, man vet ju, aldrig om det kan vara av nyttigt längre fram att hon vet. Vem ja. Vem det är plötsligt. Ja, om talaren som presenterar, jag kommer. Ja, kommer, det, vi, kommer vi, ja, ja. Nej, men är för att vi är i tåget turrätt där så alltså, hur var, ja. ser vi var de befinner sig så att säga i själva Ja, de de har nog är färdigt i princip. principen de sitter kvar och skålar och de... ja, ja, ja men då vill eh, vi lämper till väl så eh, väl dra sig Victor Lars fram <laughs> <laughs> <laughs> Med men Med för <med>, fotcoin <laughs> <laughs> nej men fuktcoinet <laughs> <laughs> ja det <laughs> fixar och så vad gör du ja. presenterar det är så här jo jo Det var mindre hat nu är så det min chans att bli verklig nu ja vi är vi, min vi, ensam vänner. Du var ju dinerade för min restaurang i New York, ja, ja, är sant. då och då och så vidare. Har, han, har. Mm, Billy Bob, från dem. Ja, det har jag, Billy Bob. Ja, visst, han ja. Jag känner, jag det. Det är det. Vilket fel. Ja, visst är han. Ja, ja, Jobbar det någonting vi har just nu? Nej, inte just nu. Han är död. Han vi befinner oss i stan, men skulle vi kunna hjälpa Vi skulle, här för att vi skulle något för att på en cp eh. Ja, det det. kanske. Så ja. det ja. eh, får mitt kort och den har ja. skrivit upp och så. Jaha, ja. I Var klockan tolv, kanske? <laughs> <I varann> klockan kanske? <laughs> ja. <laughs> ja, ja. ja det det är allt, så jag gör ja, jag ska jag ska leta reda på en Jag Har Ja? Jag tittar på alla och ser hur de ser ut. Ja, det är flåliga människor. Mm. Vi kommer Nej, ja, men jag säger för här och YouTube att livets nektar så jag går det What a strange man. Det ser att de andra säger, att de de viska med dem Let's kill him. Ja ja. Nu blir det här i köket. Oj, det är blod. Det är vad det är för blod. Näb i svenskt. Men håll nästan fram så här. nu tycker jag faktiskt det är dags för att gå. Jaha. Ja Det var ju trevligt. Ja, jag tycker det är mycket otilligt för att störa våra gäster. Mm. Som du gör på Våra prominenta gäster. <laughs> ja, det det. ja, ja, ja. Vi får åtminstone avsluta det här så vi har här. Um, ja, nu är det snabbt, så gör det. Inom de närmsta timmen. Ja. <laughs> jag får nästan stor länge ilskett på er. Ja. <laughs> Spring hota! Gå från häl till tå och sådär. Har du ingenting bättre för att släppa det kväll? Har du bara på en framstående? Ja. I middagstid. Ja. Vi tar lite tid på oss och sådär. Det är kul att det är utslur sakta. Ja. Lå, det här kaffet var så varmt. Jag har inte kaffe. Nu är jag väck. Mm. Vi var ut. Jag hoppas haft ett trevligt på ett enda besök. Mm. Ja, vi kommer verkligen tillbaka med. Sitt i skamkommen var under all kritik <slut> <Lappkormen? slut> Sitt i stjärnorna på döden ljus. Jag hoppade inte det jag skulle skjuta ner dig för jag Nej, jag var målad. Då är det ju synd. Om man skapar det. Hur ser du ut nu? Kör inte? Jag kör du sa jag tror jag inte Hade sagt det? Då hade jag sagt ja, och Michelin Kjell. Det är väldigt intressant att prata om. Intressant att vara Ja, ja, ja. Inte, bilen. Ja. Tack så mycket. Vi går till julen i nästa gång. Ja, vi går till julen Kan ta en kaffe på fiket innan vi. Äs på den ni får julen Det är Dödligare valer. Julen i Gåsen. Julen i Gåsen. Julen i Gåsen. Julen i Gåsen. Ja, ja jul. Är jag för stör? Åh, full jul. So disturbing. Well, this evening was a colossal waste of time. Yep. And it was all love. Oh, whiskey. This one? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vad Som du skulle ha att ta. Väsken. Skogen. Har du förra Har du powerpoint-presentationen i det? visst. Här har vi då en bild av Gyllenhae Ljusen. En karta. Ja du har sådana här. Gyllene ljus som var rätt intressant restaurangnamn. Vad sa du? ljus som var rätt intressant restaurangnamn. Undrar hur skylten ser ut? Det skulle bli kul. Då har jag av oerhört och anledning till Istället för något annat diagram över vår västerns humör. Ja, men <laughs> <Ingen smiley. laughs> Får man väl att det hade varit bättre. Miljö. 100 procent. Ja, ja. Men Nej. det är så mycket lättare för... Vi att är för stor. visste inte hur man ändrade från sekeldiagram till någon annan. <laughs> typ. Så vi har använt det konsekvent genom hela. <laughs> Nej, det hittade ingen linja, det hade bara klippats. Vad är Ja. <laughs> <skratt> det är aldrig till sig en pass. Nej, han blir älskis vi kött. Gyllene Gjösen, Jag vet jag skrev så jag vet vad <skratt> det är. Det blir ju jätteroligt på Om jag skulle skulle vi garanterat hitta det. Gyllene Gjösen. Då måste jag bli expert på fisk. <skratt> Nej, nej. Det in. de, de är inte grejer att du serverar en fisk. Nej, det är det så. Har ingen Finns inte kyckling eller? Är <laughs> <laughs> Det här Är jag <laughs> <laughs> <laughs> ja, tillräckligt nära fisken ligger ju och guppar. <laughs> ja. Det är ju alltså. plötsligt. <laughs> Jag är ju svamp, ju när är Det är deras parade, <laughs> läsk var det var helt skit. han han Det är liksom det är så här konceptrestaurang alltså det är en upplevelse The sliding cube. Is av opposite. okej. Då är lite mer inriktat på eld och Det <laughs> The Flaming ja. Cube. kaffe på Diamond. Då. En liten <laughs> Alltid en <med> kanadjus. Ja, <laughs> egentligen. Eller ljus. Det kan vara en kärna i Victor på restauranget. Han beställer kanadjus. Ja, kanadjus. <laughs> Ser vi är de här lyser. Ja, man ju jag Jag får upplåta. Så de lyser vi oss med danserap och hockeyclubb. Ja, Fantastiskt. Ja, och shit, det var kyl, och kyl, och kyl. fantastiskt. Och när shit fastlade på dansen, "Ej." Ja, klubban var lite trög, men ljuset var fantastiskt. Ja, klubban är ju huvudet på svan ja. och Flamberad flamboyant. Ja. Ja, din. Nej, att det är vining. Du tog fel. Nej, god. Ja, den var lite för. är lite bits. Turisten klen i skädden. Ja. Du tar kaffe det. Ni är kaffe Ja, Det får ni. tack av en trevlig servitris som är förmodligen alldeles helt underbetald. Det är lite extra. Nej, det är musel smör. Det är inte så pissigt. det kan jag <skratt> tänka mig. <skratt> ja, ja. det. Ja, ja. Ja, men jag absolut. Vi kan kontemplera måndagens övningar. Många bra. Ja. ja i morgon, ja. Vad skulle vi göra i morgon? Skulle vi passa det in med? hur långt är det egentligen från eller idé. Ja, ens, nej, vi var? kommer vi dit, det säger jag, jag Om vi kommer dit efter alltså, ska morgon, vi inte så har man då med. Nej sen en slampa the-, en halvtimmes bilfärd Ja. Från downtown Så vi, Tackar att vi ska köra då till, vi rakt in i lejonens och. Gans What could go wrong? What could possibly go wrong? Din Glaser Vi sitter i och lite kaffe så kommer en liten liten dvärg in i sinande Och som säger, viskar så. Jag vill aldrig hinna att Sverige något, Men det är ju hans uppgift Vi måste åka till Passadina för att få reda på det alltså. Det är som är problemet Nä. Ingen här som vet vad man bor i Passadina ja, Telefonkatalogen Du talar också om telefonkatalogen Och sen så säger Dvaj Hoj! <hör>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 Kan ni bäda i honom? Läpp, läpp, Efter du, mm. ja. Tremel. Tremel. är tre tre sorterade efter åsinkomst. Ja. Uh, Walker finns ju mängder, mängder. mängder. Ja, Frem. det visar det, jag. Ja. Men Tremel Finns det. En. Och där har ni adress. Är Mycket gick i Fasadina. Violet Tremel, 93 år. Nej. Det är <skratt> <nicht> <skratt> <Nej. skratt> De sånt så det... som. <skr> Samson? No, no, no, no, no, no. Samson? Samson Trammell. Samson Trammell. Samson Samsonite? Jag vill starta med den här. Oh no. We're all gonna die. Pärsadina. Någon exakt adress eller behöver vi mm. ha det? Det har ni får en exakt adress. Mm. Ja, men Bobvägen. Mm. Bobvägen. Oh. Ja, eh. Uh, Bobvägen. Bob. Vänster om eken, klockan 12. <laughs> ja, precis. Hur går vänster? Mm. No, ja, han blev blir bra. Så dit åker vi Guns Blazing igen yes. Men eh, vi kan ta och fixa lite sprit så kan måla och ta <hållandet> upp <F> <hållandet> <Vi måste> fixa? <hållandet> vi fixa. Bättre, är bara att Ja. Det måste du fixa. Det är väl mycket bättre då? Jag skulle ta fram vår topp också. <laughs> ja, jag har <laughs> ja, Det går runt med, vi har gjort det, det, det, det på Nej. No. Ja, ja. ja. Det är jättebra. Och, är du galen? Du har inte runt med den du Nej, jag inte det går inte. Du har dynamit. Dynamit har också, Ja, ja Du ja. får elda Det så mycket eld som pågår här Jag bär nog allt med mig. Dynamit är här med att släcka oljekällor som var rinner. Dynamit kan vi inte använda med men om vi börjar med att spränga, ser ni Ja, just det, så, så, <laughs> så, så, Sen frågar vi vilka de är. <laughs> ja, ni går ni, vi, ja, ja, ja, Vi spränger hans ut som en varning. Ja, precis. Ja. Don't ever again. Ja, Do what you och det är vi på en lapp och lägger i en Ja, det är det. Det inte det. Det är det. Det är Det det. Det Det jag tänker att vi en fruktkorg varannan dag istället så med äckliga frukter i börsen så när man får se en fruktkorg så blir en så. det halvrutten frukt Jag skickar ut med en efter två år sedan så, så skriver jag det app så don't Ja, uh, mm. <laughs> fantastiskt. Det, det är plan B. vi? ringer dit så skickar de dem lite på innan vi kör We're coming to see you som min text. Ja, det. Det The fruit deliverer. det <laughs> är så. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Eller så går vi in och Vi säger att vi är från fruktbolaget Raka bananen. Raka ljus. Raka ljus. du rakar ljus? Ja, så skulle jag skulle vilja säga med yxa. yxa. yxa. <laughs> Fjällbryg Ja, nå väl ja, Fjällbryg Men vi har flippat ju först det efter alldeles mycket drinkar alltså. Vi ja. har konstaterat Vi skriver ner alla fantastiska yes. planer vi har så läser vi någon dag ja. Tänkte vi här Tänkte vi alltså mm. Ja mm. Mm. Mm. Jo. Ja, nått för <No. gör> alltså. så imorgon morgon vi rättarna för frukosten att, eh... vi åker kanske och pratar med ja det var tyckte jag om men ska vi ha med fruktkaj eller inte vi tar med det är bra det vi kan aldrig äta vi kan väl läsa eller vi kommit fram i en Det är bara ett par Vi låter Lars plocka ihop lite bilder. <tryck> Men de gör det så gick kassigt Kassidina Jag tror inte. på tillbaka innan det Ska verkligen ta det här omfukt det inte den säsong och vad ja, är det utan att göra snart? Är det en frukt? Ja! ja. Yeah. Bacon är frukt Så är det en röst frukt Hvordan säger du vad det var? Beans, bacon Lard Whisky, bean, bacon lard Ja, klart Ja enough. Nej, jag tror inte vi behöver någonting på vägen, antar jag. Då måste vi finnas snabb typ väg där. Jag i en halvtimme. Jag vet inte om det var långt eller någonting. Det var två stopp En kissepaus och en lupa. Vi behöver nog bara äta och fokusera. Det är kattelast. De två timmarna är de bästa. Så du sluta på en dag. Kör tillbaka när du glömt Tog. Nej, det kan vi inte komma hit där fröken. Jo, är det Men så man till med din väg. Ja, ska komma någonstans hemma då. Ja, vad vet du fröken inte Bilen. Ni får komma den annan dag. Ska vi åka allihopa, det är första frågan. Ja! Det är bra. Tydligen. Vi kan vara så uppseende i veckan som möjligt. Det är bra. Vi Det är ju bil. Ja, Backshot. Åh, du. Ja! Vad lade Lars lite Ja. Vi får väl som vill sitta i mitten. Mina, he will mean something later. Vi Ja, tack. Ja, det kanske det var knall. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Det. Aj, aj, aj. och bara ja, när, när vi vaknar så kanske vi äta lite många för att få plats i ja. Ja. Så, att... ja. Ni sover skitdåligt. Ja. ja. Nej. För det? Ja det kan vara alkoholen Det kan vara något annat <laughs> <restekten. laughs> <laughs> Dålig nattsön. ja Ni vaknar lite bakför också. Ja. Uch, det var det. som Uch, då Det måste vara att den här koven igår för Du här, vaknar om den att den på dörr ja, på mitt huvud tror du det har en vi pratar jag hoppar upp och det är ljust ute så det är inte så nej jag öppar på mig marken och, och så släpper man fram till dörren ja vi är det ja det var room service det var telefon till er nere i receptionen ja visst jag öppnar Ja, du får komma ner tillräckligt. Ja, men jag kommer ner snart. Men jag måste bara klippa på mig. Ja, men... Ja, en dag. Ja, tog på mig hosen så Lufsen Ja. ner. Ja, gick det Lars? Ja, det var missklären då. Ja, Swimma och, och klickna till Ja. Bega bega bega. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Nej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej han jag hoppas att inte störde. nej nej inte alls inte alls du eh, <coughs> om vi stöd igår eh, nej det är inget för att, eh, jag är det var en en kommentar du sa som jag inte riktigt kan eh, släppa eh, tanken på eh, Jag när du gick ja, ja njut av livets snicktar ja just det fick mig att tänka på en sak men jag <coughs> tack. Eh, du bara försäkra mig om att eh, du inte menade någonting annat än vad du menade? Eh, eh, kära fröken, ni kan vara alldeles säkra på att jag menade det jag sa. <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> Och eh, tyvärr så är det så att jag känner till en del av fröken tidigare, förhållande. Mm. Men faktiskt, jag kan försäkra dig om att jag är inte intresserad <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> att på något sätt skada ditt ja Jag har ett information. Jaha, jaha. Um, det var ju skönt att höra. Um, kan du ursäkta mig att jag beställer någon nummer? Jag <skratt> <skratt> <skratt> bara beställa en ljus. <skratt> Yes. Det jag. Yes, oh no. inte en kanad, det jag också. Men jag vet inte, vad är de får efter vad ni gör, men det är mycket tacksam om <gör> mitt namn kunde hållas utanför, men jag är IT att träffas. Ja, ja, Det är specialt. <här> <lite. här> ja. Ja. som Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. som Ja. Ja. <här> Nej, men... Eh... Nej, nej. Vi vill ju bara ställa några frågor. Ja, det går alldeles utmärkt. Jag gör tid i min kalender. När det passar. Ja, när mm. passa det passar. Mm. Ja, jag kan idag mm. Då tar vi det så tidigt som möjligt i så fall. Mm. Jag ska ut till mitt filmsätt. Men jag kommer att finnas hela dagen. Så mm. med mm. antagningar så... Vad? Jag... Mm. Mm. Jo, mm. men vilken studio? MGM Studios. Okej. Okay. Vad sa du? Endgame! Utmärkt! Det ordnar vi. kommer dyka upp någon gång. Ja, jag meddelar mina assistenter att Herr uh, Large kommer att uh, söka mig en dag. Jag ska uh, få tillträde tillsättet. <laughs> tack så mycket! Kan jag ta med <laughs> Nej, jag tänkte att uh, vi gör det som skickar vi de andra till Pasadena. <laughs> Våller får gå Yes. för att in på film. och titta hur den går till. Och Och Det med en urs. Det ser orestruktion Har man problem att klippa bort den här fetlagda herren? Svicka upp det kuliss. Eller dam Eller dam Akten var i vägen för kameran Var har man en tittare Kommer lite flim Attentat på filmstudio och inspelning För senare i flera veckor ja. Jag går upp och Kom och klä mig. mig ordentligt. Jag har bara havsat på mig klädelsen. Mm, är så eh, löfts jag ner till frukost. Och sen så hittar jag väl kanske någon där som inte ger er sen, så småningom. Jo, jag gick ju upp naturligtvis när jag ja. vaknat. Mm, och förklara. Oh, det låter ju trevligt. Ja, det gör ja. jag. Det är fantastiskt. Ja. Kanske inte så trevligt är det. Nej, men det är ju... Vi får ju känsla så sist nu? Ja, det är ju mm. fina herrar där med. Ja, <laughs> fina. Åh oh, va? Yeah. <laughs> oh no! Oh no! Fly! Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? för Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? Vadå? till det är Ja, de så, men, men, om de kan hund vara på när på Ben Street? Jo. då så har är det klart. ja. Bra. Yay, det är sant på att vara Absolut. Vi tog oss bara 10,5 och det. Han är strandså okej. Vad ska du skriva? Du kan då då Ja, nej men så gör jag. Vi lägger in nu. Vi lägger. in vi igen det Ja, vem vill börja. vi ska köra då så kan vi gå på sitt filmsetet först. Ja. det är ju en bit ut. Tack så mycket. Tack en taxi ut till men då har oss beställer. i alla fall bara en uppe ja. mm. Vi kan börja med Nu du vad med. Oss. Mm. Ja. <coughs> ja. Ja, de kommer, det kommer till ja, kommer till de grinda Anton ja, och sen ja, Large och älskar. Så söker jag vad fan som hon heter igen. Och och det är har jag tagit namn Ja, visste stämmat. Välkomna. No, på något upp. Sen ja. så säger ho, oh, vad ska vi? <laughs> Vilken mycket uh, <vilka> tydligt. <laughs> ja, hon, du, är, hon tre <laughs> dödsförlatare. tre Dödsförlatare. <ja>. <laughs> Tack nu. Det ska till han går ner med skjul där borta. Han går ner. Ja. Ja. Han går till. Ja, men det Fimare, vi har ju har ju vanliga klichéer det är små tryckare som kör kring och ja. filmsettyper som som typ. Ja. Folk som har i vikingkläder och, ja. och ja. mimare som Duh Keknade figurerna som tar sig Det är inte en Åh, av det Haha, dj! Haha Nej, det är du ju också En tid i hade sina nazist på det Jag bestämde av just nu, jag vet Jag har massor uppleksanheten jag har Tack så mycket, jag Ja First. Mm, vi går vi vi går ut och sen så håller vi koll på att vi... Mm, upp, men, det, det, är de mitt i filmning eller de? Ja, ni, ni. så fall rusar vi. <här> <här> står vi står en vakt utanför och går bara gå entré och mm. den här lampan lyser mm. om de håller på. Så han säger, ja jag har er på listan här men ni får vänta till det, här. Så. Ja, det så, så det tar en timme minuter och det säger så... Det stort <här> titeln så är det intressant. Så det är brott i inspelningen och han släpper in. Ja. <här> Min cirkel när vi har balanserat den här. Vi... Oj, nu släpper hängslorna! Hey, nej, no, nej! Det är precis på tack! Jag Ja, det är nog med. det crack. är med till det är skumt, tror jag. crack. Hur låg det crack? <laughs> <laughs> uh, en outsider of cracken och i det här. Och ja hellerfall ni, ni ser <skratt> min ni ser snabbt eh, Clarendon och hennes entourage då, och de, de, de piffar till henne mellan nysspelningen mm -hmm. smink och så vi ja. går fram och eh, mm. ja okay. hej ja bra vi kanske ska gå undan lite. Vi kan gå in i min eh, min här mycket bra mycket bra ska vi inte ta upp han får är man jag har ingen spelat jag har inte ja vi vill vara med På <skratt> för Ja. <fart> <fart> ja. <fart> Nej men äh, Green hennes äh, Och Här äh, ja. ja, är vi det hemskt mycket om ursäkt Om det här på något sätt äh, Kanske ta upp minnen och, och, och så vidare Och, och ja. Men Vi behöver faktiskt fråga Hur mycket du känner till <fart> Om Ja, näkta Ja alltså Ja ja det var länge sedan Det var När jag var ung Och börja min skådespelarkarriär Så träffade jag en man som hette Echeveria mm -mm. Som jag tänkte Som verkade kunna hjälpa mig I min karriär Och verkar ha rätt bra kontakter och så Men jag gick på några av hans fester Men uh, det stod ganska snabbt klart Att han var en uh, Som står här ju, Very bad man med Inledande vässaler mm. mm -hmm. uh, Depraved pervert <coughs> Ja det stämmer överens uh, med den bilden En satansdyrkare Och uh, ja uh, När jag väl så det här så uh, Slutade jag komma hans fester och inte med dem mer igen. Mm. Och äh, Jag blev inbjuden till den här festen via med hjälp av, av George Ayes som var en prof, professor på UCLA som äh, hade hjälpt mig tidigare med lite research äh, jag på var på att skriva manus Ornus för en tid sedan. Han har jättemycket med lite research. Han har inte heller pratat med sen jag insåg vilken paririöde du tog upp. Tyvärr har jag också eh, varit med. med. <skratt> mm. mm. <skratt> mm. <skratt> eh. Uh, nektar, det var vad de drack. Det var en typ av uh, Etschävarjas uh, favoritdrink. Vilket jag Okej. Okay. Alla drack det. Vet du vad den kommer på? Nej, jag vet inte hur han blandade den. Uh, vad det var i. Men um, de själv. Du såg aldrig hur den blandas eller hällas upp. Nej, jag såg dem dricka den, men. Uh, Jag såg lite hur de gjorde den. Ja, den var ju... Var den klar, eller var den... Hur ska vi se Färg? Ja, den var lite lättgrön. Som när en... Om du har druckit absint, när den spärs, så blir den ju... Jo. Ljusgrön och inte genomskinlig. Ungefär så. Okej. Okay. Men det var ändå inget liknande. Och du den själv? Nej. Nej. Eh, vad verkar den ha för effekt? Ja, det var nog ganska stark. För de blev eh, lite konstiga. Väldigt brusade, väldigt fort. Eh, Men det var vanlig brusning? Ja, våldsam brusning kan man säga. De blev väldigt... Ja, alltså det var ju en perversgrupp. Ja, mm. I något tillfälle så jag ett och en grupp människor som ja, de hade de hade sex helt enkelt på en hel grupp män och kvinnor. Det var det, det, det förföljer mig idag. Det, det, det var en. jag, jag såg en snabb ett, ett ögonblick jag tittade in så hade de någon form av grupp sex soffa. Jag vet inte, men det såg ut som soffan hade en mun som deltog i den här sexakten. Det, det kan ju inte, alltså det är helt orimligt att det är så men att det är så, men det fortfarande idag som år efteråt så år efteråt så kan jag inte få bort den bilden i huvudet. Okej. Okay. Pratar du med någon andra där som på något sätt också sa liknande saker, eller? Nej, det var bara eh, Ejes i början. Eh, som jag talat han kände jag innan som sagt. Eh, det, var, det var ett litet inre gäng som jag förstod det. det Ejes och Echeverria och eh, någon som heter Kramun. Mm. Den här Trammell, vad var det för personlighet? Något du? Samson Trammell? Ja, det kan han hitta. Nej, det, det var bara det var George Ayes som beskrev det som att det var det inre gänget. Okej, okay. du träffade alla honom egentligen? Eller? Ja, jag såg han på de här Jag pratade med honom. Mm. Och efter det här sen så har du aldrig uttalats med honom eller? Nej, jag slutade komma på festerna och ett kontakten med både EJS och Sverige. Men vet du om det är några i... Ja, kändiskretsar som fortfarande går på liknande fester fortfarande nyttjar Nektar? Nej, inte vad jag vet. Det är ingenting du talat om alltså? Nej. Och det är jag tänkte tänkt att uttalas heller? Nej. Som sagt, jag var ung och lite dum och behövde hjälp i karriären och sökte lite olika sociala nätverk. Wåker, kapten Wåker. Ja. Känner du igen det Nej. Inte alls? Nej, mm. det är upp dem när vi känner till? Vad var det? Åh, då var det Meglite och Brendan Grant? Brendan och Meglite nu. Ja, de var väl också mm. filmskor, alltså, film, alltså skogisar, men de ja, har inte sett till på många år så de... Jag vet inte, de bytte väl karriär eller? Mm. Mm. Och det är det alldeles om att man använder sig av någon typ av kodnamn eller någonting under de här festerna. Jag skulle kunna hitta något annat, men det var vad han kallade sig. och Eijs vet jag att det är George Eijs, han känner jag ju sen innan. Ja. Mm. Eijs dog i Sämre, då var han med inblandade i den här händelsen vi Jag vet inte så mycket om Eijs, vi tar för er på det nu. Skulle vi jag fick höra om det först av eh, Bushwald, nämligen. Så ja, just det. Jag var också på gamla religion, IS då. Ja, det är universitet. Är ja, ja. han fortfarande? Eller vad är han? Han har inte haft kontakt med IS sedan han... du börjat kontakta ja. mig. Okej. Okay. <clears throat> Men här var vi UCLA då, i USA i alla fall. Mm. Uh, mm. Golgroff är ingenting du talar om. Eh, ja. Har du något mer? Mm. Nej. Nej. Nej. Jag uppskattar ju för din tid och, och förstå att det kanske är tråkigt att äh, repetera det här. Ja, det är ingenting jag är stolt över, men mm. Mm. det ligger långt bakat men mm. den. Ja. <hör> mm. Jag kan inte gå ifrån mer. Ehm. Och... <hör> Måste så. Så. <laughs> um, och det måste ju se har att det större. Men jag skulle vilja säga så här att fundera inte mer på det här nu. Utan, och prata inte med någon. Nej. Jag återkommer uh, imorgon. <laughs> uh, skulle du dock höra någonting så får du höra av dig igen. Eller om du kommer ihåg någonting så ja precis. du har ju mitt kort som är nummer hem och till restaurangen. Jag kan alltid söka mig så jag har min genom med men beställningar får själv. Nej. Det jag Nej, Tack så mycket. Vad kul. Siu. nästa vecka. Ja, precis. Jo, fast vi har en akkott också. Så du vet. <laughs> <laughs> det <här> är det, <laughs> <laughs> det här du? <lilla, laughs> en lilla lilla lilla bräj. Jag sidlar ner igen. Jag tärnar åt Tänk på att ni har SS Honesty som... Ni som har den. Ja, den. ja, ja. free så att den är ju en Ja, just det. Jag ja. har den. Verkar mm. ja. hon är ärlig? Ja, nu är det för sent. Ah, okej. Okay. Mm. Tack <laughs> Men jag är i det här fallet kanske här. Hon verkar det här. Det gör jag. Så, passalinen. Tänk dig. Nej, nej, blir nej, nej, och vi går till Ushela i. Nej, nej, nej, nej, nej. Kom här. Vi kör bil eller åka taxis. Ja. Vi kör bil. Ja, vi kör det. Vi kommer fram till gatan, ni frågar. Och det ska ja. vara nummer säger. Och här ser lägger fram att jag på nummer sju det är ett stort mansion. Mm. Det ska vård. Det ska vara. Stort kan vara i fallet nummer sju kunna det är ni stannar utanför. säger Jag beskriver från. It's large, airy, recently built. Grounds that are ample but not expensive. In addition to the main house, the grounds have a carriage house and a gardener's shack. The surrounding neighborhood contains the similar newly constructed homes of other what appears to be new Nani, Southern Californians. Now we're going to go to the we're going to go Så är det vist en big shot tillfall. Ja det här är en show. Jag är bara här med för att du inte har nåt bättre förmåga. Du är med mig. Nej det är inte. Vad sägs? bara Sista. Chefli. Det är till Titta tillbaka. Eller längre nek och vänta bara. Och smyg oss fram. Jag har ju inte alls misstänkt. <laughs> <laughs> Vad vill vi med de här? Vi vill veta vem de förföljer oss. Och att de ska sluta med det. Jag ska och prata med dem direkt. Ja. Så. You bastard. Nej ja, men då kör vi väl bara och säger att vi pratar med dem. Kör man. Anna så Absolut Stå inte. Står med i en bitkubbe du så <går> ja, så. Men tänderna så är Varför ska vi ta den här liten äldre som Ja, så fick jag en fruktkål. Som man alla avhjelmanöver. Ja, det är fruktkål i ena änden och brann i andra änden. Står vi i mitten? Nej, kan vi snacka? Nej! Man ska kanske komma med fler folk, jag. Varför ja, behöver vi de om man behöver dem? Vi pratar väl. Ja. Vi behöver inte, men vi gör det. Vi gör det då. Vi gör alltid så här. Så tar MO. Ja, nej, förlåt. Vi, nej, men vi går väl eh, dit? Vad skulle kunna gå fel? Till grinen. Mm. mm. Ja, det är väl det bästa sättet du istället att gå in på, ja, jag om, ska, på om Det finns veta. en sån Ja, det gör det jag liten på ute på. porttelefon. Klingelingling klingeling, klingeling, Komste i romango. Ja. Hoppas att jag inte står främst. Eh, får jag stå främst. Det här är ju typ lite din grej att prata med sådana här människor, faktiskt. är grejen själv självbestämmande. Mm. Ja, det tar några minuter sen så kommer det fram en man till God uh, dag. Uh, vi skulle vilja samtala lite med uh, Herr Trammell. Och ni yeah. uh, oh, like är. Ja, men extra bekantare från öst, uh, östkusten vi är här uh, mm. att... Uh, Diskutera lite om en. Äh, ett ni tror att Mr. Trammellan kan hjälpa er för att. Ja, jag är ganska god. Äh, jag, har, jag har hört att har, han som är främsta experten på det området. Jag kommer fram till din. Jag tror att ni har blandat ihop Mr. Trammellan med någon annan. Mr. Donovan it oh, right. says Adamaris, ne? Ja, ju. see. Ya. Oh. Oh. Shoot in head. Ja, men vi vill kul hem igen då. Kom please. Det är mänskligt förbud mot listen. Ja, precis. the Det var inte den här car. som satt i bilen då. Nej. Nej, det var en. Du antar du det. ett taktiven. Mm, nej, han. Han äh. nej. Nej, dropa. Spelat ett taktiven. Det är Kan jag? Kan jag? Kan jag? Kan jag? Kan jag? Vi jag? Kan jag? Kan vi stannar här. Bjuder ni hit, Victor Lars? <laughs> <laughs> nej, nej, nej, ni kan komma in. Kom <laughs> inte <laughs> Oh no! Tror du att du vill ta lov? Välkommen, frugtkollega. Du står på skräcktabeller med det här. Lite Blir du rädd för träd. Ja Jag vet inte riktigt vad vi ska ha. Polisbräcken. Är det verkligen en bra idé att dra i det här läget? Jag men vi, vi, vi vill väl vi kanske inte göra honom ännu mer förbannad om han redan är efter oss. Liksom. Fast är han ändå <laughs> efter <det. skratt> <skratt> <Så. skratt> oss. Vad har vi på den här då? <skratt> <här> <här> mm, det är inte är lika med plan egentligen. Nej, vi tänkte väl bara att vi skulle få komma in och prata med. Ja. Hmm. Känner jag missade hela den här innan? <här> ja ni är vuxna ja, <laughs> ja. <laughs> vad vi, vi bara köra med med bilen vet igenom grejen? <laughs> nej jo. Jag, jag, jag, jag, jag är så jag så jag att så så det här vi på att det är inte i ja nej ja ja ja ja ja ja ja ja ja gick det ja ja ja ja ja då kanske du faktiskt är bättre att ringa på en gång till och flasha brickan då. Ja, vi vill, vill veta lite vad heter de här. Reclusive Excentric Enthusiast of the Cult. Hä? ska vi ta. upp? Sorry, sorry. Reclusive så Excentric enthusiast, enthusiast of the Cult. The travel, eller? Men så, så det tror jag väl Det var så de skrev ja, det, var, ja. det, det var inte namn på någonting utan det var så han skrev sig. Det en till att det enda antal vi verkligen har att bryta oss in och det känns inte som en så lysande idé i just det här läget. Jag ska, ska, vi, ska vi ringa på igen då att jag flashar brickan och säger att vi skulle verkligen behöva prata med honom ändå no, för vi tror inte att det sker. Ska jag försöka? Ja. Är inte gärna att ni börjar. Ja, ah, vi gör det då. Nej. Mm. Är det en pingering eller vad fan? Nej. mä, mä, Nej. mä, mä, mä. Mä, Även när han har kommit. Mä, mä, mä, Nej. knappen, aj! Släpp knappen, aj! kan få det att stämma knappen Då kan vi gå in. Åh, man har tagit knappen. Jag så skulle vi ha gjort det. Ja. låt mig erbjuda en dansk skalle. <laughs> Hallå. Hade du med dig det här målsen? You're lucky, Det Här är bilen. I bilen, <laughs> i bagagen. The Warren's pet. Huh? <laughs> hey. Hey. <laughs> uh, samma namn kommer tillbaka igen och tittar på och säger Ja. Ja, och då visar jag min polisbricka och säger att vi, vi skulle faktiskt verkligen behöva prata med honom. Ja. Då får ni väl komma tillbaka med någon form av uh, an... Vad heter det? Warrant. Warrant. Warrant. Vi skulle kunna göra det. Det kan vi, ju det. Kan vi, ju kan vi göra, på ja, det det men... Vi, vi tycker att det känns lite... Trevligare om vi bara kan sköta det i all vänskapligt. Ja, jag tycker det var trevligt om ni gick härifrån. Ja, men det har vi ingen plan på. <hör> <hör> <hör> vi är här och här vi. Vi har inte ens Prova Ja, vi oss. Då provar vi allt, vi klarar det, det, <hör> det allra smidigaste för det är vore ju om vi bara fick ställa de frågor vi har och... Vi klarar av den här saken nu på en gång. Som jag sa det, jag tror att jag har blant ihop med så med någon annan. Ja, men det är väl snabbt ett i så fall. Om vi han bara får gör... prata med honom. Han är mycket upptagen man. Men, men vi så, kan vänta. Tyvärr får jag be er att gå. Vi kan vänta. Vi kan boka en tid. När har han tid att träffa oss? Han är mycket upptagen man. Ja, men han nu är... får jag be er att gå. Han måste ha tid ringar, Det tar inte lång stund. Jag ringer gärna polisen. Vi kan behöva lite... Jag lämnar fram, jag lämnar fram mitt telefon oh, nu. Ni kan slå det här, tack. Men, jag är, ett, ett men jag, är, jag, är, jag är inte på stationen just nu, men... Du kan lämna ett meddelande till med någon av mina kollegor. Ja, han går igen. Oh, that didn't work. Vi skjuter honom. Skjut! <laughs> <laughs> I ryggen. <laughs> <laughs> That will solve everything. That won't cause any complications of mine. No. Ja, vi bryter oss in i natt istället. Kidnapper honom och så ställer vi frågorna. Och så dumpar vi honom i uh, LA Bay. <laughs> <laughs> <laughs> What could possibly go wrong? Say <clears throat> so the shark got it. <laughs> Det är ingen ingen anställd säkerhets säkerhet inne eller kurtist eller något. Typ robot, två. Eller två. <laughs> <Eller ett jobb. laughs> Koppen. Um. Kommer man inte bara man sätter en koppar på en tjogot? Kommer du ihåg att vi släppte ut tjogot för dig i tre gånger Vad skulle krävas för att du skulle skaffa dig en, en undersökningsorder mot den här? Först och främst att den till, till, tillhör det här polisdepartementet. <laughs> ja, ja, ja. Nu, vi, nu är vi inne på teknikalitet. här. Eh, sku, skulle, kan, kan jag förfalska? Nej, det kan jag förfalska. Precis, vi har observerat eh, att det är mycket droger som kommer inne på den här gården. Vi skulle behöva göra ett äh, tillslag här äh, men vänlig helstning FBI. Det blir väldigt mycket frukt, kajar levererar ja. ja. ja. det, ja. det också. Det är helt avvist <laughs> ja. det. Kanske är, det kanske är någon, någon, någon, någon trädar in här som har olavlig frukt. Ja. ja. <laughs> vi matchar. I vilket fall så... Så kommer Nej, vi inte längre Så kommer vi inte längre här i strömmen huset och sen så, så, så, så, så las oss sliva... Elektriker. Jag har inte den förmågan. Dynamitfasen. Dynamitfasen som har fluktuerat på expresshuset. Det kommer att ta två till tre veckor innan och lagas som ni inte kan. Vi får prata med honom först. Mm. Nej, inte ja, Vi vill åka till universitetet. Ja. Carlton ja, Averys är fortfarande på. Vi åker till... The the University. University. UCLA, yes! Loading. Mm. Loading, loading, Ja, det är inte så långt. Det är också en halvtimish. Jag vill på mig stanna kvar i passagin. Jag försöker lita på Captain Walker Mm, okay. Någon kanske borde vara med honom. Någon borde kanske vara någon som kan slåss lite, eller? Mm. Stattning, eller? Yes, ni kommer till UCLA. Ja! Yeah. Ja! Nu ja. är lunchtid. mitt på dagen. Ja, perfekt Finns det någon reception eller Ja, det är så nu byggnader man kan ibland. Mm. van tid. Godbit. Ja, ja, anmäl oss ja. ja. så ja. ja. vi har vi är intresserade lite av den här för um... mm. mm. är du sätt annat. Är jobbar vi på fakulteten sitt en grånad man i receptionen. Mm, mm. Va? Växjö oh. dem. De ja, för att hålla. Jag, Jag, petar, på. Jag mm. petar på dem. Mm, Jag petar på dem. Mm. Min bästa herre. Vem. Mm, <här> <här> <här> ja. Mm. Ha, äh, jobbar äh, här. Jag är just kvar vid mm. Jobbar många här men ähm, ska jag börja läsa inte alltid. Vi har, vi kan men ja, människor har ju den här. Nåväl säkert. Det är äh, kille. Vad heter? Så här är dokumentationen över dem som jobbar här. Jobbar lite själv. Ja, Du kan kolla här. <skratt> ja, ja, ja. Större människor när de jobbar. <skratt> ja, ja, ja. Kom här, kräva att jag ska göra jobbet Med befattar <skratt> Ah, jag bläddrar då. Oh, Ayers. Ayers. Ja, han har ett kontor. Så lite mer. I ett av de här hosentals <laughs> <resultats> neoklassiska <laughs> byggnaderna. Mm -hmm. Vad bra. Jag kollar ju vilken byggnad det är Vad du vis. Ja. Och vilket rum. Ja. Våning och möjlighet. Byggnad C. C? Ja. Andra våningen. Andra våningen. C-form. Då behöver jag peta på mannen igen. <laughs> byggnad C, var ligger det någonstans? <laughs> Det finns ju en karta här på väcken. Kan läser själv, eller kanske du behöver en kurs här i läsförståelsen. Vi behöver inte. är inte en liten är lite med? för gammal för att gå på förresten. Min bästa här är läkare. Ja, ja, ni ser lite dålig ut Kvinnoläkare ja. ja. Ni ser lite dålig ut, <skratt> hur är med herren egentligen? Jag mår alldeles utmärkt Men det tycker jag tycker några, inte Förutom alla som kommer att störa mig Den där ledfläcken där får ni nog kolla upp Eller ska jag skära den direkt? Den ska jag inte skära Vilken <skratt> oh, människa oh, Vad fördant Tittar den där, se Uh, ut uh, andra byggnaden på höger sida. Ja, ja vi, vi står på er väg. Ja. Mm. Icke-mäkling, men det är synligen otillgängligt här. Till, ja, fantastiskt. Fantastiskt. <laughs> <laughs> Exakt min åsikt. <oss> <laughs> ja, vi traskar och vi tror att vi hittar i alla fall. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Byggnader C kanske står st på byggnaderna. Det är lite studenter som går omkring där. Och... Mm. Ja. Ja. ja, ni verkar... Det är lite märkligt att se mig en ingång. Oh, perfekt! Störpa mm. ja. problem. Mm. Ja. Och där på andra våningen är mm. ja. riktigt. bekräftigt. Certain death. Ja, precis. se som är certain ja Den andra våningen finns det... Ett rum. En görs med Yeah, mind the shot. <laughs> mind be what? Mind the I guard here is gonna be. Uh <loading>. Waiting. Shogul. <laughs> <laughs> <laughs> Shogul? What is that? You're also what? <laughs> Det kommer in i rum där, så den frukt kommer in. Vilken ironi. <laughs> Slowly back away. <laughs> Mitt iddegre, jag gillar ja, oh, Nej, ljus. det lever. <laughs> <laughs> Apelsin. <laughs> det är ljusens apelsinljus. är Ja, på tisdags. Där finns ett äh, kontor. Äh, på dörren ah, står precis. det äh, Dr. Miles Roman. Ja. Dr. Miles vad? Dr. Miles Roman. Hon uh -huh. Miles Roman. Ja. Mm. Ah, jag knackar väl på. Ja. För då är det egentligen där jag skulle bo. Ja mm. ah, ja, knackar på. Mm. Dörren där öppnas det står en där mm. en eh mannen ingen än Ja, jaha. Ja, jag kommer in. Ja, vadå? Jag söker professor Eh, Jaha. Ja, då har det nog kommit fel, tror jag. Nej, se andra rum, rummet, det och det. Här ska du. Ja, men det, det har varit hans ja det, det stämmer. Jaha. Ja... ja, ja. Han har inte använt på vänt länge. Det är, det är mitt kontor nu. <laughs> <laughs> hur, hur länge då? Nej, det tror inte jag här. Så det är sånt <laughs> Ja, alltså inte så jag började. Och det är ju en tolv år sedan. I alla fall. Mm. Mm. Men vad är han nu då? Ja, det är jag inte riktigt. Jag fick ta över det här kontoret, ge ett det var lite, lite trångbort jag tyckte det var att det här kontoret tog. så jag fick ta över det Du bara flyttade in Mars som ord. Ja, jag flyttade ut hans grejer. Vad va är de nu då? Ja, de är ju något arkiv, antar jag Ja, Oha, på universitetet alltså Ja, det är ju antar jag ja, det okay. Finns det någon vaktbästa? Mm. Ehm, ja, det alltså, kan vi kolla inte. med... History Department de har något. Han jobbade ju där, precis som jag. Ja. professor i klassisk historia. Jo, jo, jo. Mm -hmm. vet, vet du vad, vad han sysslade med oss egentligen? Var det var för. för... Nah, det var väl någon också historierelaterad. Han jobbade ju på fakulteten. Jo, där. jo men uh, ingenting om hans forskning överhuvudtaget. Nej, nej, jag vet inte. Jag har träffat människor. Du vet inte, alls vad aldrig varit vägen alltså. Nej, jag vet inte. han har inte varit här så jag. Sen så jag började. Ja, ja. Men han är fortfarande anställd, står ju liggande. Ja, jo, det kan mycket väl ha vad vet jag. <laughs> ja, kan, jag behöver jobba jag, ja. <laughs> jag har inte sett honom sedan det jag har inte <laughs> tagit hans kontor. Okej, okay, ja, och han är ärlig alltså. Ja, så vet du kan. Ja, SS, kan det är han måste... lite förvirrad det ja, här? <laughs> <hör> ja, okej. Okay. Mm. Ja, Hör, då får vi väl lite rätt på historiefakulteten. Vad ligger det, nu då? Vilken byggnad? Ja, det är nästa byggnad här borta. Mm. Ja, det är ju det. Så det är, är ju ja. precis. Ja. Får jag bara? Hade, är du såna nära vänner här på universitetet som fortfarande jobbar bra? Mm. Ja, jag vet faktiskt inte. Får du... Ja. Får fråga runt? runt? Ja, ja. Du, ja. jag har inte koll vi vilka nummer som är. Det är inte mycket. Jag har bara... <laughs> jag försöker göra mitt och... Och la fast, fast vid vi kontor Ja men ja, det är så här släppnade du Ja men då stolpar vi väl gott då Tack så mycket du, då tar ja. man inte affär på allting om folk som jobbar där inne När man själv började Jo mm. <laughs> <laughs> trevligt typ. Ja precis ja. ja. På 12 år borde man väl Ja, ja jag tycker det Ja men vi går åt nästa hus Ja, Ja Vi står stolpar iväg Ja, ja. ja. Hallå History Department Det var slags lite huvudbyggnad för fakulteten Det är någon som har bureaucracy eller någon form av som är där. Hur sa du bureaucracy? Bureaucracy eller någon form av ska man, ska man kanske skulle ha en historiskt på en en eller en akademisk ja, inte bakgrund. Så. Jag hade. <laughs> Nej. <laughs> Läkare ju säger det. Ja. Ja, flyg. Ja, Professorn hade varit idealisk. Ja. Men nu är inte han nu. Han kommer helt oanvänd på i, I... Bra han... I ja. Det är biologi. Så... Så... Ja, jag jobbar ju det med någon annan sak. flyger. Ja. och det är isp. det den där jag har. Det kommer inte hindra oss på något sätt utan vi börjar jobba med Teologi! Men ingen byråkrati. Det finns ju inte ens. Mittan mitten i 3D-uppbyggande. Det är ja. nej. Jag får gira runt där. En stor. Innan någon stoppar er så säger jag: Ursäkta mina hörn. Vad fan? Han dig så Mitt härskap det ja, här. Ursäkta mig, mitt härskap <tryck> är det. Vill någon stackars Det är här, får någon kolla ja, det är, det, får Du kommer med här. Det är, det är en, en, en ung student som är en ung jag, kan... <tryck> ja, jag ska <tryck> som gick fan i tydlig avsikt att försöka hjälpa men det är väl lite skämt. <här> ja, det såg lite vinst ut. Ja, det är Det är ett i sådana här ställen. Jag kommer ihåg att jag gick på internatskola själv men det hade väl alltid någon som pekar om man skulle... <här> ja, fel igen. ja. Någon gånger man kom ut i rummet Det är en Ja, ja Ja, det är här, departements Ja, precis Men har, har du någon som ansvarig för det här? Ja, finns ju vi Kan du visa mig lite? Ja, ju, ja, ni kan ju för, Ja, visst, ni får följa med dig. Ja, tack, tack, tack, tack. Uh, Ja, han går fram mm. upp en trappa och knackar på den Titta in försynt Ja, titta vad han säger Ja det Ja, vi dem då. det till tack så mycket. Ja. lyckas med sin studie. här i vårdtillgiven. Uh, ja. på döms så kan det, att det är History Department Secretary Samantha Burnish. Samma. Big no En äh, kvinna över medelåldern som ser extremt stram ut. Då skickar vi fram tysken. Nu dag! hon där, så här. lite Med Och en fåtölj och att dricka. Ja. Vad kan jag stå till tjänst med? Mm. Jag och bitti. Till Dr. Volle. Vår ja. Ja. Ja. Dr. Volle, ja. Ja, precis. I dr. I. Ja, medicin naturligtvis Jaha, medicin. Ja. Ja, medicin Medicin <laughs> <Lansom. laughs> ja, Medicinfakulteten är i byggnad ja, nu är det problemet att vi behöver äh, Information i historiefakulteten Och det är väl här Alldeles korrekt ja, precis. Det är imponerande precis. <laughs> <laughs> Jaha, ja och ni är dilettant. Är väl min klopa ja, här. Jaha, nej. Är en restaurangägare. Dilettant, entreprenör, entreprenör. Jaha, snuskigt rik. Mm -hmm. Vad gör ni? Ser ni en kväll damen lyssnar så ni får ta ja, in det där. Vad gör till? Ja, för <skratt> ja, vad säger <ska> jag hjälpa er <skratt> i? <skratt> ja. <skratt> ja, vad var det han hittade eh, oss då? George Ayers. Ayers. George Ayers. Ja, George Ayers. Han stod fortfarande med i er eh, Och när vi gick till kontoret han skulle ha så var det någon annan eh, ung herre eh, det. Miles Roman. Ja. ja, just det, professor Roman. Ja. Eh, Kompetent, men kanske lite uh, omogen ändå. Mm. Ja, lite förvirrad, känns jag. så. Ja, det är de allihop. Varför skulle de vara utan mig? Ja, precis. Ja, jag, som får skriva upp allting här. Jag tänker mig? Ja, som vill de har varit helt vilse. Det övertygar de. Ja, precis så Lite det mm. till. Mm. Det är skönt att man kan hålla reda på det. Ja, han är en, en ordentlig förrant människa. Det är kaos. Ja, mm. Vad hade världen tagits vägen helt enkelt? <skratt> ja. Hur hade det gått för de svåra studenterna? eller ja, kan säga. Stacka ord min dam Säger som det är bara ja, det är... Ärlighet vara dig Vad förklar han sig nu? Just... Vet det? Du är ja. ingen på det här bygget som vet vad han är Nej ja, alltså ja nu ska vi se e Professor Ejes eh, Han är inte här Nej, det har ju herande mig. Har ni tappat bort honom? Jag har jobbat här i 20 år. Allt tappat bort någonting. Ska vi få meddel? Nej, men vad är han då. Någon annan kanske har tappat bort honom. Eller han Jag kanske tappat bort själv. Han har smittit. Ja, alltså. Det var ett antal år sedan, men han skulle åka. Få iväg på någon arkeologisk expedition. Separatist! Få iväg! Få iväg! Jag ser det här, The black hole of the dead! <laughs> nej. Uh, okay. När var detta? Ja, det måste ha varit uh, minst tio år sedan. Jag kan inte gå bort. Ska jag mm. hålla i. Uppskatt, uppskatt. Där. Jag sparar allt. Gör ja, det, kan Mycket bra. Färsligt effektivt. Effektivt ja, effektiv. ja, det är trevligt att träffa effektiv människa. Det, är det är <laughs> Jag säger hon när hon går ut. Nej, det är ju. Tack. Jag har ett vagt bynna av att jag hjälpte av dem i resarrangemanget. Jag tror att det var Etiopien. Etiopien. Okej. Okay. Men... Ja. Jag skulle föreslå att ni pratar med uh, The Head of History Department. Oh, uh, Dr. Hamish MacDunn. Hamish heter han då. Ja, Hamish. <laughs> <laughs> <laughs> MacDunn är skottet. Det är säkert. Dricka whisky. Hamish McDonne. No. Rövårig. <laughs> Nej, det Kul, var det. Kull. Krullåriga. Krullåriga. Ja, de här Liggarna här är lite i... Det är inte jag som sköter dem, men... Det är inte min sak att säga, men de är lite i ordning, får jag säga. Det är bättre att ni pratar med honom direkt. Ja. Mm. En fråga till... Eh, när han, den eh, ja, unge mannen, eh, jag glömmer ju alltid bort namn, eh, flyttade in i hans eh, kontor, i kontor. Vad tog Eijers saker vägen? Det är nog också någonting ni bör prata med. Eh, ja, Då borde ju ha blivit eh, magasinerad. Jag ja, det fortsätter. jag. Ja, precis. Eh, ja, Nej, men, det var bra. Då, då kanske vi skulle ha äh, äh, lika hans kontor i samma byggnad. Ja. Ja. Jag kan ringa på mig. Alltså, Mycket det Ja, det kan bli väldigt intensivt. Måste ske i ordning. Vi får väl ja. ordning. Ja, jag ska Ringa på. Ja, tack. Jag håller ursprungligen. Och ni har ett samtal och jag säger ja. ja. Det är ett eh, par personer här som skulle vilja prata med er om... Eh, jag får lätta som om personen, bara i citatecken. Mm. <laughs> det är det alltid när det gäller lart chockboll. Yes! <laughs> jag skulle vilja prata med er om professor George Ayers. Jag förstår. Ja. Jag ser här i ligaren att här... ja. jag vet, det är inte min sak, men jag vill ändå påpeka att det är fel i ligaren. <laughs> ja. Maktan kan ta emot det. Oh, utmärkt Tack. Fantastiskt. Fantastiskt. Fantastiskt. Det är ja. Härligt att stöta på en människa man kan lita på. Ja, det är inte ofta. Eh, <här> Aldrig <kan stå. här> nej. Ja. Det blir så svårt att möta sig själv. Och han ska kontor ligger. I våning upp. Ja, våning upp och ja. Ja, det står på, det det står på, var, på den, Naturligtvis. För de läskunniga. Ja, ja, ja, precis. Äh, då tackar vi så mycket. Och sen så går vi ut och stänger dörren. Vi är upp. Och ja, vi klämpar upp det helt enkelt. Dong dong dong Ja. Kom in. ja, jag vill gå in. God dag. <skratt> du, du, du, först ja Ja, ja. Dra <skratt> <Dag, skratt> ju så är det. Jo. Ja. Gäller frågor angående George EJUS. Ja, jag förstod det på det är ni nu hon heter. Nej, <laughs> en skärvanta kvinna nere i receptionen. Samantha. Samantha Burns. Ja, eh, just det. Och ni hade en fråga om någon. Eh, ja, vad det var. George Ayres. <laughs> det sa mm. jag. Han, eh, om du vill att Anneli ska bli biten så fortsätt gärna. Ja! <laughs> ja! <laughs> ja, nej, vi... Eh, vi frågar vad han har tagit vägen. Han förstår att han lämnade bakåtetet för Tantorosen på en resa till Etiopien i Afrika. Och verkar inte komma tillbaka? Afrika, ja. Spännande kontinent. Visste ni att? Och så vidare. Säkert till oss nu. En liten du så. Vad var vi? George Hayes. Etiopien. Ja, han är inte här längre. Nej, vad är han? Jag vet inte. jag. Jag gav honom tillåtelse att åka på, åka till Afrika nej vad det, ja det måste vara varit en 10-12 år sedan i alla fall 1924 kan det ha 25-24-25 jag gav honom så att säga tillåtelse, Aliyu som vi säger att det var borta ett år han skulle gräva på en ancient site under ett villkor att han kunde hitta någon eh, finansiär då som kunde finansiera resan så fick han min tillåtelse. Och det hittade han en finansiär? Ja, ja han han åkte. Vet du vem? Finansiären? Eh, nej, det vet jag inte. Kan vi ta igen på det Finns det någon logistpapper på dig? Ja, det. Hoenjolanta eller vad heter hon? Er Burns, borde ju ha papper. Burns. Ja, Julianta. ja. Jag kommer inte ihåg, men det är... Lika. Hur hur så lyckas han hittar mm. ja, de mm. det här. Mm. Ja, ja. Men sen efter det, han har med? Nej. Uh, ja, jo, det gjorde vi i och för sig. Uh, han uh, skickade uh, ra rapporter ett, ett tag. Uh, har du det bra, Maja? Uh, men det, uh, ja. Nu nu säger det så var det faktiskt ganska länge sedan. artikeln fick någon rapport. Ja, jag har <laughs> Ja, det var lite nya så att. eller vad som det ja ja, ja, ja, kanske Ja, ja jag skickar några rapporter men sen ja, det var lite sen jag fick någonting när du säger det. Oh, finns de kvar rapporterna? Eh, ja, antar att de finns någonstans. Eh. Jag <laughs> kan jag kommer ta om jag faktiskt har läst dem ens, men eh... <laughs> <laughs> <laughs> eh, nej. Mycket att i... Ja, ja det, det är mycket här med historia är ju mycket mm. saker. Det eh, kan vara mycket ja det har helt mycket i alla ja mycket ja men jag har ne men men jag förstår också att eh okej Men hans saker som fanns i rummet ja, det som, ja, ja, jag vet inte. måste ju arkiveras någonstans. Ja, fem, fem. Har ni någon typ av vaktmästare mm. som sköter om lokalen här som i så fall har fixat och ordnat med det flytten av de här prylarna. Ja, men det är ju, det är ju mest för eh, forskningsändamål. Ingenting vill lämna ut till vem eh, som helst, jag förstår jag vad jag menar. Ja, nu är ju inte vi vem som helst, förstår du? Ska det går det här är. jag äh, alltså. trodde jag. Men, äh, vi, ja, nej, nej, jag. Vi stod ni fulla av äh, människor som kommer från olika Förhållanden och blir nåt stort ringet sånt alltså, jag det, det, det, det, det, det finns liksom ingen anledning för mig att Nej, nej, cred. Jag säga att det klarar ett. Så måste jag bränna det annars. Fan, shit, vad ska jag bränna då Vad har du för vägen sa? Mm. Ah. Nej. Mm. Ehm, uh, SS-ronost. SS-ronost ju. Ja. Men det är inte rätt. Det är ju inte det. Jag på en vid. I så fall blir det en fläpp. Det är det är jag vill Ja, för att vållet tycker jag att får en känsla av att Naktan är slugare. än vad han verkar. Han, ja okej. Okay. Mm. <coughs> jag hålla oss en Mm -hmm. You <laughs> ah, nah, I mean in the bureaucracy? No, it's good. It's not about anyone else. It's not about anyone else. It's not about anyone It's not about anyone else. It's not about anyone else. It's not about anyone utkommer um, månagen men också ja, nej men nej men det, naturligtvis min bästa här. det är ju helt uh, i uppdrag från hans familj så att säga ja det, det har vi ju inte sett några vis på nej mm. uh, men det står inte fulla av lugnare och. Uh, ja nu är vi stressade men man... och... vi får Brandon Researcherns då kanske om det rätt hjälp. Uh, att naturligtvis är det så här att vi försöker lite rätt på honom för han har inte hört av sig på väldigt, väldigt länge. Och vad som har hänt honom överhuvudtaget. Nej, det, det. Väldigt otrevlig historia det här. Ja, det är mycket möjligt, men... Ja, det vet vi ju inte. Säkert. Nej, vi vet ju inte vad som har hänt. Nej. det är det vi forskar Nej, det Ja, det vore väl fantastiskt bra om jag också nu, nu. fick en... Eh... Ja, jag ju inte forskar. Nej, du är ju slags Någon, äh, någon läkareaktigt säger du. Ja, hur, ja, du, du, du är ju men, men, men om nu George Hayes har inblandad i oegentligheter äh, så skulle du skada fakulteten. Ja, men det finns ju inte heller några bevis för vad jag har sett. Äh, nej, vara. men vi har. Yes, so, jag Vi vissa får nu väl... Och vi är därför är vi intresserade av att titta på hans tillhörigheter. Ja, det är så att vi släpper ju inte in vem som helst. Men är det ju så att igen. ni också är involverade i detta? Nej, verkligen det inte. Jag har fullt upptagen med historiska vivenheter. Finns det några bevis för det? Ja, precis. Ja. Det är så <laughs> det bevis att vi inte är inblandade. Alltså. I vad? Ja, i George A's förhållande. Nej, det går inte att bevisa någonting som inte finns, Existensen är något som inte finns på visa? Men ni Redan, vi är övertygade eller... om att de anklagelser som vi kommer med är, inte heller finns. Ja, det finns ingen substans i dessa. Det gör inte det. Nej, nej ni har ingenting mot vad jag har sett. Med lösa påståenden. Nej, fullt av lösa påståenden. Ja, ja. Men vi återkommer imorgon då. Det har lite mer substantiella påståenden. Jaha, det ja, får väl ni... Inte så välkomna, men det får ni göra. <laughs> ja. Det skulle vara så tråkigt att behöva dra in myndigheter och så vidare. Oh. Det ja, vi står ja, det. Är det, är unger, är det <laughs> <snittet> ja, ajö då. Okej. Jag är ung så väldigt låg. När ni går ner. När ni går ner. Så står eh, sekreteraren Burnish utanför sin dörr. Man kan vänta på er. Ja. Fick ni någon hjälp av den där? <hör> Nej. Nej, Dan. Absolut inte. Nej, kunde tro det. Det är ingen ordning på någonting. <hör> Nej. <hör> Nej. Men, eh, Men jag kan. Jag förstår att ni, eh, ni gillar att ha ordning och reda på saker. Eh, ja, jag, absolut. Jag ser att. Eh, Fröken Bernisch är uh, en väldigt god uh, människorskändrom. Spända <laughs> du? Flattery jag absolut spända. Ja. Mm. <laughs> ja. ja, det förekom... Det för, alltså, jag tycker inte om det är lite saker och ting. ordning och det förekommer en del fiffel här tycker jag. Yes. riktigt som det ska. Så. Men uh, ni verkar ju pålitliga och ordentliga så jag ska faktiskt hjälpa er. Åh, <coughs> det är skönt att det finns människor man kan lita på här i jag har under tiden nu tittat, tittat och, och, och hittat vad vi har för våra Jarcegles äh, saker. Oh. Kommer du ihåg vad? det är i Etiopien och åkte Nej, det, det vet vi inte. Eller, nej, kanske finns det en grej. Ja, jag sa det på Mm. Vi tittar gärna på hans saker. Ja, jo, då får ni följa med mig. Då blir du med. Hon mumlar någonting på vägen att den där eh, McDonne, han eh, låter bara George Ellis stå kvar eh, som anställd för att han får funding per anställd. Det är därför han inte vill att vi skulle åka och, och, och träda på vad som har hänt honom. Han blåser tjejer betalarna på pengar. Och, jag, och, och, och, jag, att då, det har vi avgjämt tidigare. Ja, det har vi gjort. Det är bra då var okay. alltså. ja. det på Ja. då i deep storage i ett varuhus annanstans då. Uh, okej. Okay. Mm. mm. Och vi... men ni får någon slags liten intyg från henne. Jag har rätt att titta mm. For and teeth are target definitely not the trap incorporated <laughs> <gasps> where did we come from? vi äger av mm. Jag tar mig i alla fall tillbaka till hotellet för jag känner inte riktigt min äh, gip ja. till passadina Ja, mm. jag återvänder väl också, tror jag Jag kanske tar med mig i black i alla fall och försöker där du känner slits om att katt och walker det, mm. då kan vi sluta med en äh, för förrän det kommer tillbaka till hotellet så, så möter ni eh, fyra producer människor går ner för trappan, tränger sig förbi och går ut. Hur då? Är vi vill känner igen? Nej. Går upp på och och jag... hotelrum, <här> som är Ja, på är Upp och, och oh. Måla ner borta. <här> ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, allt annat på Okej. Okay. Och receptionisten springer efter er och säger att ni är inte välkomna här längre. Jaså? Alltså, och ni håller på med. Vill vi vill inte ha här. Var det ni som lät de här komma in och förstöra våra tillhörigheter? Jag säger polisen om det. Jag tänkte ju säga säger kanske jag och visar brickan igen. Det får du ta med dina kollegor. Det var faktiskt vicevoten på LAPD som var här. Med en warrant. Vi vill inte ha någon kriminell aktivitet här, så ni som packar härifrån Och så kupptills! Tada! Fight Allt som var på umen är borta. Men åh, Nej, det är borta, Det är för strötele och kullvält ja, vissa saker kan få borta. vi kan Jävla bara umen. Ja, det bara rest. i avloppet och kranarna fullt öppna. Och så stick. Och så dravigt. <slivna> ja, vi håller där. Vi får göra det nästa <slivna> Ja, det jag kommer in ringa, nej, det är snabbt. Det går. Åh, det är ju bra. Vi har hört öppet husgruppen spela Eternal Lies från Pellegrin Press. Musiken kommer ifrån soundtracket The Eternal Lies Suite av James Semple, Marianne Fisher och Jaisa Varona med Mike Thor. Ni kan hitta soundtracket på Pellegrin För mer information om öppet husgruppen och våra andra podcasts besök monsterworld.se. Denna podcast är inspelad under en